Розділ сьомий. Ферроу. Пані Оленічого замку, як прозвано Леді Пейшенс, прийшла до влади унікальним шляхом. Завдяки несподіваному одруженню з королем в очікуванні Чиверлі, піднеслася до вищого стану королеви в очікуванні. Ніколи не претендувала на владу, яку могли б їй запевнити народження і подружжя. Лише зоставшись самотньою, майже покинутою в Оленячому замку, ексцентрична леді Пейшенс перебрала до своїх рук повід правління. Як і все у своєму житті, зробили це неповторним особливим чином, цілковито непридатним для жодної іншої жінки. Не вдавалася ні до аристократичних родинних пов'язань, ні до тих впливів, які могла мати з огляду на статус її покійного чоловіка. Почала натомість із найнижчого щабля влади, так званих «людей зброї», серед яких було багато жінок. численні залишки особистої охорони короля Шрюда і сторожі королеви Кетрікін потрапили у своєрідне становище вартових, яким уже нікого було вартувати. Обов'язки гвардії Оленічого замку перейшли до особистих військ лорда Брайта, привезених із феро, а на гвардійців покладено менше відповідальне завдання на кшталт прибирання твердині та її обслуговування. Платили колишнім гвардійцям нерегулярно, вони втратили пошану сторонніх і самоповагу, надто часто або взагалі залишалися без діла, або ж були зайняті невідповідними роботами. Леді Пейшенс під претекстом того, що в них немає інших справ, почала домагатися їхньої служби. Спершу попросила супроводу, коли зненацька відновила виїзди на своєму старенькому верховому коні шовковому. Пополудніві прогулянки поступово переросли в цілоденні вилазки, а потім у відвідини з нічлігом сіл, які або зазнали наїзду, або ж він їм загрожував. У поруйнованих селах вона та її служниця Лейсі робили, що могли для поранених, складали списки вбитих та перекованих. Представляли своїх гвардійців до розчищення вулиць та побудови тимчасових притулків для тих, що стали бездомними. Хоч це і не було справжньою вояцькою роботою, стало для цих гвардійців гострим нагадуванням про те, що їх вишколено до бою, і про те, що трапляється, коли бракує захисту. Вдячність людей, яким вони допомагали, повернула їм гордість і внутрішню згуртованість. А в селищах, що уникли наїзду, гвардійці були невеликою демонстрацією сили і того, що нинічий замок та гордість провісників існують і досі. У кількох селах та містечках збудовано провізорчені укріплення, за якими люди могли сховатися від піратів і мати, бодай, незначні шанси захиститися. Бракує записів про ставлення лорда Брайта до вила Леді Пейшенс. Вона ніколи жодним офіційним чином не проголошувала цих експедицій. Це були її розважальні прогулянки. Гвардійці, що її супроводжували, зголосилися до цього добровільно, так само, як і до завдань, які вона покладала на їх уселищах. Деякі, до кого вона набирала довіри, виконували її доручення. Такі доручення могли включати перевезення послань далеко до Ріпону, Бернсу чи Шокзу, з проханням новин про те, як ведеться у прибережних містах, і передачі звісток про Бак. Посланці перетинали окуповані території, що було вкрай небезпечно. Часто вони отримували гілочку плюща, аби адресати послань та допомоги від Леді Пейшенс уміли їх розпізнати. Цей плющ вона цілорічно вирощувала у своїх кімнатах. Про так званих посланців плюща навіть складено кілька балад, які розповідають про їхню відвагу та дотепність і нагадують нам, що навіть найпотужніші мури з часом переходять під зверхність плюща. Можливо, найвідомішим їхнім вчинком є подвиг Пенсіфіалки, наймолодший з посланців. У віці 11 літ вона дійшла аж до місця, де герцогиня Бернсу переховувалася у бернських крижаних печерах і передала їй звістку про те, коли і куди припливе судно з припасами. Частину цього шляху пенсі таємно здолала, сховавшись між мішками зерна на возі, реквізованому піратами. Втекла з самого серця табору напасників, щоб продовжити свою місію. Та спершу підпалила намет, в якому спав їхній ватажок, помстившись так за своїх перекованих батьків. Пенсі не дожила до 13 але її звершення пам'ятатимуть довго. Ще інші допомагали Пейшенс вимінювати її коштовності та спадкові землі на гроші, які вона використовувала за власним розсудом із власного права, так заявила колись лордові Брайту. Купувала зерно та овець у глибині суходолу, а її волонтери, Зі свого боку займалися їхнім перевезенням та розподілом. Невеликі суденця з припасами додавали надії оборонцям у битвах. Робили символічні виплати каменярам і теслярам, що допомагали відбудовувати зруйновані селища. І, звісно ж, винагороджувало монетою, небагато, але долучивши до цього свої найщиріші подяки, усіх гвардійців, що добровільно зголосилися допомагати їй. Коли з часом серед гвардії Оленячого замку від знака плюща ввійшла до загального вжитку, вона лише підтвердила доконаний факт. Ці чоловіки та жінки були гвардією леді Пейшенс, і якщо хто їм і платив, то це вона. Але що найважливіше для них, вона їх цінувала і використовувала, лікувала, коли їх поранено, захищала своїм гострим язичком, якщо хтось посмів їх знаважити. Такими були підвалені її впливу і підстави сили, якою вона володіла. Вежа рідко валиться знизу вгору не раз казала вона і запевняла, що це вислів принца Чеверлі. Ми добре виспалися, а наші животи були повними. Не потребуючи полювати, йшли всю ніч, тримались осторонь від дороги і були куди обережніші, ніж досі, але не зустріли жодного перекованого. Великий білий місяць сріблом малював стежку між деревами. Ми двоє рухалися, як одна істота, майже не думаючи, Хіба щоб розпізнати і затямити всі зустрінуті запахи, всі почуті звуки. Крижана рішучість, яка мене опанувала, передалася і нічному Я не сурмив йому легковажно про свій намір, але ми могли думати про це, не зосереджуючись на цьому. Це був інший різновид мисливської спонуки, гнаний іншим голодом. Тієї ночі ми здолали не одну милю під пильним поглядом місяця. У цьому була солдатська логіка, стратегія, яку схвалив би Веріті. Віл знав, що я живий. Невідомо, чи відкрив він це іншим членам групи скіла або навіть Реглові. Я здогадувався, що він хоче висмоктити з мене скіл силу, як Джастін із сиреною висмоктали її з короля Шрюда. Підозрював, що така крадіжка енергії може викликати шалений екстаз і що Віл хоче насолодитися ним сам. Я не мав жодних сумнівів, що він мене шукатиме, що він твердо вирішив вистежити мене, хай де б я не сховався. Ще він знав, що я його дуже боюся, тож не очікуватиме, що я піду просто до нього з непохитним наміром убити не тільки його та всю їхню групу, а й Регала. Мій швидкий марш до Трейтфорда міг виявитися найкращою стратегією, яка б дала мені змогу сховатися від нього. Проферу кажуть, що воно настільки ж відкрите, наскільки бак скелястий і лісистий. Тож перший світанок застав нас у лісі нового різноводу, яснішому і переважно листяному. На день ми влаштувалися в березовому гаю на пологому пагорбі з видом на просторе пасовища. Вперше від часу бійки з перекованими я зняв сорочку, при денному світлі оглянув плече там, де по ньому вдарено києм. Плече було чорносинім і боліло коли я спробував підняти руку вище голови. Та й це й все. Мерниця. Три роки тому я подумав би, що це серйозне ушкодження. Обмив би його холодною водою, обклав би травми, щоб швидше загоїлося. Тепер, хоч усе плече було фіолетовим і рвало болем, коли я з ним ворушив, це був лише синець, і я заставив його гоїтися самому. Криво посміхнувся сам собі, знову надягаючи сорочку. Нічнуокий не був таким терплячим, коли я оглядав Ростин на його плечі. Рана почала вже змикатися, коли я відвів шерсть із країв Ростину. Він різко відсахнувся і вхопив мене за зап'ястя. Не грубо, але твердо. «Оближ, заживе! Там бруд!» Він втягнув носом повітря і задумливо лизнув. «Небагато! Дозволь мені глянути! Ти ніколи не дивишся просто так, ти штрикаєш! Та все спокійно й дозволь мені поштрикати!» Нічну оки поступився, але неохоче. Туди потрапили шматочки трави, які слід було вибрати. Кілька разів він піймав мене за зап'ястя. Врешті гарикнув на мене так, аби дати зрозуміти, що з нього досить. Я був незадоволений. Він ледве дозволив мені накласти трохи барічової мазі. «Ти нато цим переймаєшся!» – роздратовано сповістив він мене. «Мені дуже прикро, що тебе поранено через мене. Це не добре. Це не таке життя, яке має вести вовк». Ти не можеш бути самотнім, мандрувати з місця на місце. Маєш бути зі зграєю, полювати на своїй території, може колись знайти собі пару. Колись це колись. І може так і буде, а може й ні. Це людська річ перейматися справами, які можуть трапитися або ні. Не можеш з'їсти м'яса, поки його не вполюєш. До того ж, я не сам. Ми разом. Це правда. Ми разом. Я ліг біля нічного окого і заснув. Продумав про Моля. Рішуче викинув її з голови і спробував заснути. Даремно. Я неспокійно вертівся, аж поки нічно окей не рикнув, тоді підвівся і відійшов від мене і вклався знову. Я ненадовго сів, вдивляючись у лісисту долину. Знав, що я близький до дурного рішення. Не хотів обдумувати, наскільки воно дурне і легковажне. Глибоко вдихнув, заплющив очі та потягся до моля. Я боявся, що знайду її в обіймах іншого чоловіка. Боявся почути, що вона говорить про мене з огидою. Натомість, взагалі не міг її знайти. Раз у раз зосереджував думки, збирав усі сили і тягся до неї. Врешті я був нагороджений скіл образом баріча, що покривав соломою дах хати. Був без сорочки, а літнє сонце спалило його до кольору полірованого дерева. По його карку стікав під, глянув на когось унизу, і на його обличчі з'явився роздратований вираз. «Я знаю, мій ти могла б зробити це сама, дуже дякую. А ще знаю, що в мене і так досить клопотів. Обійдуся хоч без страху, що ви обоє впадете». Я десь осторонь тяжко дихав і знову почав усвідомлювати власне тіло. Відштовхнувся і потягся до Баріча. Принаймні, скажу йому, що я живий. Мені вдалося знайти Баріча, але я бачив його, як крізь туман. «Барічу!» – гукнув я до нього. «Барічу, це Фіц!» Та його розум був закритий і замкнений переді мною. Я не міг піймати навіть проблеску його думок. Прокляв свій некерований скіл і знову потягся до вировища хмар. Переді мною постав веріті, схрестивши руки на грудях, похитуючи головою. Його голос був негучнішим за шепіт вітру, а стояв він так нерухомо, що я ледь його бачив. А все-таки я відчув, що він вдався до величезних сил, аби до мене дістатися. «Не роби цього, хлопче!» Тихо перестаріг він мене. Це лише тебе поранить. Раптом я опинився в іншому місці. Він сперся спиною об велику плитку чорного каменю, а на його обличчі малювалася втома. Веріті потер скроня, наче від болю. Я теж не повинен цього робити, але інколи так сильно прагну. Ну гаразд, не переймайся, все-таки знай. Певних речей краще не знати, а скилення зараз дуже ризиковане. Якщо я можу тебе відчути та відшукати, то й інший зможе. Атакуватиме тебе всіма доступними шляхами – не привертай його уваги до них. Він без жодних докорів сумління використає їх проти тебе. Покинь їх, щоб захиститися. Раптом він здався трохи сильнішим. Гірко посміхнувся. Я знаю, що це таке покинути їх задля їхньої безпеки. Так вчинив твій батько. Ти маєш достатньо сил для цього. Облиш це все, хлопче. Просто йди до мене, якщо і досі маєш такий намір. Йди до мене, і я покажу тобі, що можна зробити. Я прокинувся у півдні. Полудене сонячне світло, що падало мені на обличчя, викликало в мене головний біль. Я відчував легке тремтіння. Розвів маленьке вогнище, щоб заварити трохи ельфійської кори для заспокоєння. Я змусив себе ощадливо витрачати запаси, тож використав лише шматочок кори, доповнивши її кропивою. Не сподівався, що так часто її потребуватиму. Я здогадувався, що мушу її берегти. Можу потребувати її, зіткнувшись із реголовою групою. Тепер ця думка здавалася оптимістичною. Нічний розплющив очі, глянув на мене і знову задрімав. Я сидів, попивав гіркий чай та оглядав околицю. Через той химерний сон я засумував за дому, за часом, коли були люди, що дбали про мене. Я залишив усе це позаду. Що ж, видно не зовсім. Я сів поруч із нічним поклав руку йому на плече. Від дотику його шерсть злегка здибилася. «Спи, давай!» сказав він сварливо. Ти все, що я маю, — мовив я вкрай меланхолійно. Він ліниво позіхнув. І я це все, що тобі потрібно, а зараз іди спати. Спання — серйозна річ, — поважно сказав він. Я всміхнувся і знову простягся поруч із своїм вовком, поклавши руку йому на хутро. Нічнооків випромінював просте задоволення, дароване повним животом і сном під теплим сонцем. Він мав рацію. Слід сприймати це серйозно. Я заплющив очі й решту дня проспав без сновидінь. Упродовж наступних днів і ночей характер місцевості змінився, перейшовши в ясні ліси, перемежовані розлогами левадами. Довкола містечок розкидалися сади і поля зі збіжям. Колись давно я вже подорожував через феру, мандрував тоді з валкою. Ми замість пливти річкою перетнули весь цей край. Я був тоді молодим, самовпевненим убивцем по дорозі до важливого вбивства. Ця подорож закінчилася моїм першим реальним досвідом регалової зради. Я ледве її пережив. Тепер знову подорожував через При кінці подорожі мене знову чекало вбивство. Та цього разу я подорожував самотня. У верхівій ріки тим, кого я мав вбити, був мій рідний дядько. А наказ про вбивство я віддав собі сам. Інколи це приносило мені глибоке задоволення. Інколи тривожило. Я дотримав даної собі обітниці і витривало уникав людського товариства. Ми непомітно прокрадалися між дорогою та рікою, а коли діставалися міст, то далеко їх обходили. На такій відкритій місцевості це було складніше, ніж могло б здаватися. Одна річ, обійти якийсь баківський хутір, втиснутий у річковий вигін і оточений густим лісом, і геть інше – перетинати поля зі збіжжям чи пробиратися крізь сади, так, щоб не пробудити ні собак, ні чиєїсь цікавості. Мені, сяк так, вдавалося заспокоїти собак, запевнивши, що ми не маємо проти них злих намірів, якщо ці собаки були довірливими. Більшість домашніх собак має стосовно вовків підозри, яких не заспокоїть жодними заповненнями. А старші собаки часто прихильно дивилися на кожну людину, що подорожує у вовчому товаристві. Не раз за нами гналися. Від міг дарувати мені змогу спілкуватися з деякими тваринами, але не гарантував, що мене почують чи мені повірять. Собаки не дурні. Полювання на цих відкритих просторах теж було іншим. Дрібна дичина переважно жила групами в норах, а більші тварини легко випереджали нас на великих рівних ділянках. Ми не могли полювати і подорожувати заодно. Час від часу я знаходив нестережені курники і тихцем пробирався туди, крадучи у сплячих птахів яйця. Без докорів сумління, крав сливи та вишні в садах, крізь які ми проходили. Нашою найбільшою, хоч і цілком випадковою здобиччю був молодий недосвідчений гаргар, -гар, різновид диких свиней, яких певні пастуші народи розводять на м'ясо. Нас не цікавило, звідки він сюди забрів. Повалили його мечем та іклими. Тієї ночі я дозволив нічноокому кому нажертися до схочу, а тоді йому на роздратування порізав м'ясо на смужки та шматки, які сушив на сонці над маленьким вогнем. Це зайняло мені більшу частину дня». Лише тоді я вдовольнився, впевнившись, що жирне м'ясо достатньо висушилось і добре збережеться. Зате наступними днями ми подорожували швидше. Коли з'являлася дичина, полювали і вбивали, але якщо її не було, поверталися до в'яленого гаргара. Таким робом ми мандрували вздовж Оленячої ріки на північний захід. Наблизившись до великого торгового міста над Турлейком, ми далеко обійшли його і певний час орієнтувалися тільки по зорях. Це значно більше подобалося нічного кому, бо в таку пору року простори, крізь які ми йшли, покривала суха трава осоки. Ми часто бачили здалеку стада овець і кіз, чи більшої худоби, зрідка гаргарів. Мій контакт із пастушими народами, що йшли з цими стадами, був обмежений. Зводився до коротких оглядин того, як вони пролітають верхи на конях, або того, як палають їхні вогнища, обрисовуючи конічні намети. Вони віддавали перевагу таким наметам, коли розбивали нічні стійбища. У ті ночі довго чвалу ми знову ставали вовками. Я ще раз відступив до тваринного стану, але усвідомлював це і казав собі, що воно мені не завадить, доки я його розумію. Насправді ж, я вважав, що таке життя пішло мені на користь. Якби я подорожував у людському товаристві, все було б куди складніше. Ми б обговорювали маршрут, забезпечення і тактику дій після приходу до Трейдфорда. Але ми з Вовком попросту трюхали ніч за ніччю, а наше життя було таким простим, як це тільки можливо. Наше братерство ставало дедалі глибшим. Слова Чорного Рольфа глибоко закарбувалися мені в пам'яті і спонукали до роздумів. У якомусь сенсі я вважав пов'язанням між мною та Нічнооким чимось самоочевидним. Колись він був Вовчоком, а тепер став мені рівним. І моїм другом. Дехто каже, собака чи кінь, наче всі вони однаковісінькі. Я чув, як чоловік називав кобило, що пробула у нього сім літ це, нібито кажучи про крісло. Я ніколи такого не розумів. Не треба бути вітером, аби пізнати дружбу з твариною і збагнути, що ця дружба така ж багата і складна, як і з чоловіком чи жінкою. Коли нюхач був моїм, то був дружелюбним, цікавським псом із хлоп'ячою вдачею. Ковалек був затятим, агресивним, мав схильність вивищуватися над кожним, хто давав йому таку змогу. Його почуття гумору було досить грубуватим. Нічноок і так само відрізнявся від них, як від Барича або Чейда. Для жодного з них не було б образою зізнання, що саме Вовк був мені найближчим. Він не міг лічити. Зате я не міг прочитати запах оленя в повітрі і відрізнити самця від самиці. Хоч і не міг планувати більш ніж на день наперед – то я і не був спроможний на вперту концентрацію при висліджуванні здобичі. Між нами були відмінності. Ніхто з нас не приголошував своєї вищості, ніхто не віддавав іншому наказів і не очікував безумовного послуху. Мої руки були придатними до усування голок дикобраза, кліщів та колючок, а ще до чухання тих місць на спині, що сильно свербіли і були особливо недоступними. Мій зріст давав мені певну перевагу під час висліджування дичини чи огляду території. Тож навіть співчуваючи мені через мої коров'ячі зуби, слабке нічне бачення і ніс, який нічнокий називав дерев'яною грудкою між очима, він не дивився на мене зверху. Ми обидва знали, що його ловецькі здібності забезпечували нам більшість м'яса, яке ми їли. Та він ніколи не шкодував мені рівної пайки. Знайдіть таке в людини, якщо зумієте. «Сиди, собаку!» Сказав я колись йому жартома. Я саме обережно білував дикобраза голкошерста, якого вбив палицею, коли нічно оку уперся його впіймати. Так спішно йому було дістатися до м'яса, що ми дивом не набралися голок. Він знову сів, його клуби нетерпляче смикалися. «Чого люди так говорять?» спитав мене, коли я обережно тяг за край колючу шкіру. «Як?» «Наказово. Що дає людям право наказувати псові, якщо вони не зграють? «Інколи вони зграють, чи майже зграють?» – задумливо сказав я в голос. Я сильно потяг шкірку, тримаючи її за пучок шерсті на животі, де не було голок, і надрізаючи вздовж відкритого шкіряного покриву. Шкірка зі звуком відірвалася від жирного м'яса. «Деякі люди вважають, що мають на це право», – продовжив я замить. «Чого?» – натискав нічну оки. «Мене здивувало, що я ніколи досі над цим не замислювався». – Деякі люди вважають, що вони краще за тварин, – повільно промовив я, – що мають право їх використовувати чи наказувати їм, як забажають. – І ти так думаєш? – Я не відразу відповів на це запитання. Просунув вістря ножа вздовж лінії між шкірою і жиром, постійно натягуючи довкола лопатки тварини. – Хіба ж я не їздив на коні, коли мав його? – Чи ж я був кращим за коня, що змушував його підкорятися моїй волі? Полював із собаками, а зрідка з соколами. Яке право я мав їм наказувати? Врешті повільно сказав. Хіба ми краще за того дика образа, якого збираємося з'їсти? Чи це лише тому, що сьогодні ми перемогли? Нічний схилив голову на бік, дивлячись на ножа і руки, що очищали йому м'ясо. Думаю, я завжди розумніший від дика образа. Але на кращий. Мабуть, ми вбиваємо йому, бо можемо. З цієї ж причини... І він ліниво витяг перед собою передні лапи. «З цієї ж причини я маю добре вимуштровану людину, яка зчищає для мене ті колючки, щоб мені краще було їсти». Показав мені язика. Ми обидва знали, що це лише частина відповіді на загадку. Я провів ножем уздовж хребта дикообраза, і нарешті вся шкіра знялася. «Я маю розвести вогнище і приготувати трохи того жиру, перш ніж їсти», – мовив я, подумавши. «Інакше я розхворіююся». «Просто дай мені моє, а зі своїм роби, що хочеш!» Велично повчив він мене. Я зробив надріз довкола задніх лап, вивільнив із суглобів і відтяв. Там було цілком досить м'яса для мене. Я залишив його на шкірці, а нічну і відтяг свою пайку та взявся трощити кості. Тим часом я розвів маленьке вогнище, насадив лапи дикобраза на рожен і залишив їх пектися. «Не думаю, що я кращий за тебе», – тихо сказав я. Насправді не думаю, що я краще за будь-яку тварину. Хоча, як ти кажеш, я розумніший від декого. Може, від дикобраза? поблажливо зауважив він, але від вовка навряд чи ми дедалі краще розуміли кожен нюанс поведінки один одного. Інколи ми несамовито вміло полювали, знаходячи найвищу радість у переслідуванні та вбиванні, ціліспрямованої грізно прошиваючи простір. А інколи борюкалися, мов цотинята, спихаючи один одного з утоптаної стежки, в чагарник, щіпаючись і кусаючись на ходу, полохаючи здобич ще до того, як її побачили. Іншими днями лежали і дрімали до надвечірніх годин, тоді вставали пополювати, а вже потім рушали в дорогу. Сонце гріло нам животи чи спини, комахи бриніли, наче самі спали. Великий вов перевертався на спину, мов цуценя, просячи, щоб я почухав йому черева, та перевірив, чи у вухах немає кліщів або обліг, чи й просто добре вичухав йому під горля та загривок. Свіжими туманними ранками ми тулилися один до одного, зігріваючись перед сном. Часто в мене будив жорсткий шторхан холодного писка у мій ніс. Намагаючись сісти, я виявляв, що він навмисне став мені на волоссі, пришпиливши мою голову до землі. Іншим разом я прокидався сам і бачив, як нічний сидить віддалік, оглядаючи околицю. Пам'ятаю, як я бачив його таким на тлі призахідного сонця. Легкий вечірній вітерець розвівав йому хутро. Вуха нашорошені, погляд втоплинив далечінь. Тоді я відчув у ньому самотність, непідвладну нічому, що я міг би йому дати. Це мене принизило. Я дозволив йому залишатися, як був, навіть не потягся до нього. З певної точки зору я для нього був не кращим за вовка. Оминувши Турлейк і довколишні міста, ми знову повернули на північ і вийшли до синьої ріки. Вона відрізнялася від Оленячої, як корову від баского румака. Сіра, неспокійна, пливла між відкритими полями, перевалюючись сюди-туди в широкому кам'янистому річищі. З нашого боку ріки паралельно до неї біг гостинець, але йшли по ньому здебільшого кози та худоба. Ми завжди могли почути, що переганяють череду і легко її уникали. Синя ріка не була такою судноплавною, як оленяча, Була маловоднішою і з численними піщаними мілинами. Але і нею човнами перевозили товари на торг. По той бік синію, де містився Тілт, тяглася дорога з живим рухом. Було багато селищ, навіть містечок. На деяких відтінках річки ми бачили баржі, які проти течії тягли за собою мули. Я здогадувався, що таким способом вантаж переправляють через мілини. Поселення на нашому березі ріки, здається, зводилося до поромних переправ та ніччисленних торгових селищ пастухів-кочівників. Тут траплялися заїзди, кілька крамниць і жменька домів на самій околиці, але не набагато більше. Ми з Нічнооким цих поселень уникали. Кілька сіл, якими проминули по наш бік річки, цій порі року стояли пусткою. Пастухи-кочівники, які в тепліші місяці мешкали в наметах, випасали тепер свої стада на центральних рівнинах, Повільно переміщаючись багатими пасовищами від водопою до водопою. Вулиці сіл і стіни, збудованих із дерну домів, поросли травою. У таких закинутих містечках панував мир, а все ж ця порожнеча постійно нагадувала мені про села, що зазнали піратського наїзду. Ми ніколи не зупинялися поблизу жодного з них. Ми обидва схудли і зміцніли. Я протер своє взуття і мусив залатати його невичиненою шкурою. Так само протерті знизу холоші штанів укоротив долиток. Мені обридло часто прати сорочку, та й тепер спереду на манжетах її вкривали брунатні плями, що залишилися від крові перекованих та нашої здобичі. Була латана і драна, як уже брака, а нерівний колір зробив її ще жалюгіднішою. Якось я запхнув сорочку до клунка і далі йшов. без неї. Дні були доволі теплими, так що брак її не відчувався. А під час холодніших ночей ми постійно рухалися, і моє тіло виділяло власне тепло. Під сонцем я так засмах, що став майже таким самим темним, як і мій вовк. Фізично я почувався добре. Не був ні таким дужим, ні таким м'язистим, як тоді, коли орудував веслом, зате почувався здоровим, гнучким і підтягнутим. Міг цілу ніч невтомно бігти на рівні з вовком. Був швидкою, скрадливою твариною. Не раз довів собі власну витривалість. Відновив значну частку віру у власні сили, зруйнованої регалом. Не те, щоб моє тіло вибачило та забуло все, що зробив із ним регал, але я пристосувався до своїх судом і шарамів. Майже залишив підземелля позаду. Не дозволив похмурій хмурій меті затьмарити ті золоті дні. Ми з нічним оком подорожували, полювали, спали і знову подорожували. Все було таким простим і добрим, що я забувся його цінувати. Доки не втратив. Якось увечері ми спустилися до річки, щоб добре напитися перед початком нічної подорожі, але коли ми підійшли до води, нічноокий зненацька завмер, припавши животом до землі, а водночас наставивши вуха вперед. Я пішов за його прикладом, а тоді навіть мій нечутливий ніс уловив незнайомий запах. Що йде? спитав я його. Перш ніж він устиг відповісти, я вже їх побачив. Маленькі олені граційно спускалися до води. Були не надто вищі за нічну око, а замість оленічих мали спіральні козячі роги, що при світлі повні глянцево виблискували чорнотою. Я знав таких створінь лише зі старого бестіарію Чейда і не міг згадати, як вони насправді називаються. «Їжа!» – стисло припустив нічну окій, а я відразу погодився. Стежка, якою вони йшли, мала швидко привести їх до нас. Ми з нічнооком стали на свої позиції, чекаючи. Олені наблизилися ціла дюжина, квабливо, необережно, зачувши холодну воду. Ми пропустили вожака, чекаючи головної частини стади, де вони найбільше скупчилися. Та коли нічноокий напружився до стрибка, то крізь ніч прокотилося довге тримке виття. Нічноокий сів, у нього вирвалося схвильоване сковуління. Олені розпорошилися, тікаючи від нас, хоч ми обидва були надто зайняті, щоб за ними гнатися. Наша вечеря швидко перетворилася на далеке легке тупотіння. Я розгублено глянув йому слід, але нічний навіть не помітив цього. Роздявивши пащу, він видав звуки середні між забиванням і ревом. Його щели дрижали і працювали, наче він намагався згадати, як це подавати голос. Через струс, який передався мені від нього на звук далекого вовчого виття, моє серце ледь не вискочило з грудей. Якби це моя мати раптом покликала мене зночі, потрясіння було б не меншим. З пологою височини на північ від нас долинула відповідь виття і дзявкіт. До них приєднався перший вовк. Голова нічноокого поверталася назад уперед, він низько гортанно скавчав. Зненацька відкинув голову назад і сам хрипко завив. Після цього оголошення запанувала раптова тиша, потім зграя знову видала поклик, не мисливський крик, а повідомлення про свою присутність. Нічноокий поглядом попросив у мене пробачення і пішов. Я недовірливо дивився, як він біжить до пагорба. Після хвилинного здивування я схопився на ноги і рушив за ним. Він далеко мене випередив, але, помітивши це, уповільнив біг, а тоді обернувся. «Мушу йти сам», – щиро сказав він мені. «Чекай мене тут». Обернувся, щоб бігти далі. Мене охопила паніка. «Чекай! Не можеш йти сам, вони на наша зграя! Ми чужі, вони на тебе нападуть! Краще зовсім не йти!» «Я мушу!» Повторив він. Не було сумнівів у його рішучості. Клусом побіг геть. Я кинувся слідом. «Нічновокий, прошу!» Раптом я злякався за нього. Злякався того, до чого він так одержимо рвався. Він зупинився, глянув на мене. Його очі зустрілися з моїми, і цей погляд тривав дуже довго, як на вовка. «Ти розумієш? Знаєш, що так. Тепер час тобі повірити мені, як я повірив тобі. Це те, що я мушу зробити». Я мушу зробити це сам. А якщо ти не повернешся? З раптовим вічаєм спитав я. Ти повернувся з того міста, і я повернуся до тебе. Іди далі понад річкою, я знайду тебе. А зараз іди, повертайся. І я більше не біг за ним. Він рушив далі. Будь обережний. Послав я в ніч у слід за ним, благання, власне різновид виття. Тоді стояв і дивився, як він віддаляється від мене. Могутні м'язи перекочувалися під густим хутром, хвіст рішуче витягнутий. Мені потрібні були всі мої сили, щоб стриматися і нагукнути до нього, благаючи не залишати мене самого. Я стояв тяжко віддихуючись від бігу і дивився, як він менше в вдалині. Він так зосередився на своєму пошуку, що я почувся покинутим і закинутим. Перше пережив образу і ревнощі, які він відчував під час моїх занять з Веріті, коли я бував із Молі і наказував йому забиратися геть із моїх думок. Це був його перший дорослий контакт із представниками власного виду. Я розумів, що він мусить їх розшукати, побачити, хто вони такі, навіть якщо ці нападуть на нього і проженуть. Це було слушно. Але всі мої страхи за нього скавуліли в мені, вимагаючи бігти за ним, бути при ньому на випадок, якби його атаковано, чи бути принаймні на належній відстані, якби він мене потребував. Але він попросив не робити цього. Ні, він наказав мені не робити цього. Наказав, користуючись того самого права на власне життя, яким користувався і я щодо нього. Коли я відвернувся і рушив у бік ріки, серце ледь не розривалося у мене в грудях. Раптом я почувся напівсліпим. Він не біг поруч зі мною чи попереду, передаючи інформацію, що мала доповнити здобутки моїх тупих органів чуття. Натомість я почув його здалеку. Відчув тремтіння очікування, страху та цікавості, яке охопило його. У цю мить він був надто зайнятий власним життям, щоб ділитися зі мною. Раптово я почав міркувати, чи не були схожими почуття веріті, коли я на раді ганявся за піратами, а він мусив сидіти у своїй вежі, вдовольняючись тією інформацією, яку міг зібрати через мене. Я звітував як мога детальніше, чинив свідомі зусилля, щоб забезпечити йому інформаційний потік, а все-таки він мусив відчувати щось з того болісного виключення, яке зараз викликало в мене млості. Я дістався краю річки. Зупинився там, сів і чекав його. Він сказав, що повернеться. Я дивився, як тече темна вода. Життя всередині мене скрутилося у маленький клубочок. Я поволі обернувся, глянув у гору ріки. Вся охота до полювання щезла разом з нічним оком. Я довго сидів і чекав. Нарешті встав і пішов крізь ніч, не зважаючи ні на себе, ні на довкілля. Тихо йшов піщаним берегом річки в супроводі шуму води. Десь далеко нічний окий занюхав інших вовків, занюхав досить виразно і сильно, щоб знати, скільки їх і якої вони статі. Десь далеко він показався їм, не погрожуючи і не входячи між них, а просто повідомляючи, що він тут. Якийсь час вони спостерігали за ним. Великий самець зі зграї наблизився і помочився на трав'янисту купину. Тоді пазуром із задніх лап проорав глибокі борозни, купняком відкинувши землю. Самиця підвелася, потяглася і позяхнула, потім сіла, зеленими очима дивлячись на нічного кого. Двоє недорослих вовчуків перестали кусати одне одного на час достатньо довго, щоб його оглянути. Один із них рушив у бік прибульця, але низьке материнське гарчання змусило його поквапом повернутися. Знову взявся кусати свого братчика. Нічного сів на задні лапи, аби показати, що немає ворожих намірів, і дозволив їм оглянути себе. Худа молода самичка вискнула, напіввагаючись, тоді урвала цей звук чханням. За якийсь час більшість вовків підвелася, і вони рушили разом – полювати. Худа самичка зосталася з вовченятами, пильнуючи їх, доки інші не повернуться. Нічний окий завагався, тоді скромно, на належній відстані, поспішив за зграєю. Час від часу один із вовків озирався на нього. Вожак зграї часто зупинявся, щоб помочитися, а потім задніми лапами відкидав землю. Я тим часом йшов берегом річки, вдивляючись у довколишню ніч. Місяць поволі долав свою дорогу в нічному небі, я вийняв із клонка сушеним м'ясо і жував його на ходу. Раз зупинився, щоб напитися вопнистої води. Річка у своєму кам'янистому річищі колихнулася мені назустріч. Довелося відійти від краю і йти вище зарослим осокою берегом. Коли на овиді почало світати, я оглянувся довкола, шукаючи місце для сну. Вмостився на трохи вищому прибережному пагорбі, згорнувся клубком між густих трав. Так я зоставався невидимим, хіба що хтось наступив би просто на мене. Місце не гірше за будь-яке інше. Я почувався дуже самотнім. Спалося мені погано. Частина мене сиділа, спостерігаючи, все ще з відстані за іншими вовками. Вони так само знали про мене, як і я про них. Не приймали мене до себе, але й не відганяли. Я не наближався настільки, щоб вони мусили щось про мене вирішувати. Бачив, як вони полювали оленя з невидомого мені різновиду. Здавався замалим, щоб усі могли наїстися. Я був голодним, але не до такої міри, щоб самому полювати. Моє зацікавлення з цією зграєю була сильнішою за голод. Я сидів і дивився, як вони вкладалися до сну. Тут мої сни покинули нічного кого. Я знову відчув нав'язне знання, що сплю, але не прокинутися. Щось мене прикликало, зі страшною потугою тягнучи до себе. Я відповів на цей виклик неохоче, але без сили ухилитися. Опинився десь посеред іншого дня. Пізнав до знайомий дим і крики, що хором здіймалося блакитне небо над океаном. Ще одне місто в герсостві Бернс змагалося і впало під ударами піратів. Я вкотре був прикликаний за свідка. Тієї ночі і майже кожної наступної війна з червоними кораблями соломіць поверталася до мене. Ця битва і всі наступні закарбовані у глибині мого серця з невблаганними далями. Запах, звук і дотик – я жив ними всіма. Щось у мені прислухалося, що разу у сні невблаганно тягло мене до місця, де люд шести герцогств змагався та гинув за свої домівки. Я пережив більше падінь селищ Бернсу, ніж будь-хто, що справді жив у цьому герцогстві. День за днем, намагаючись заснути, я міг у кожну мить бути прикликаним за свідка. Я не розумів логіки цього. Можливо, схильність до скілу дрімала в багатьох людях з шести а перед лицем смерті та болю вони кричали до Веріті і до мене голосами, про які і не знали, що володіють ними. Я не раз відчував, що мій король теж крокує містами з нічних кошмарів, хоча ніколи більше не бачив його так виразно, як першого разу. Пізніше я згадав, як ділив сонне віддіння з королем Шрюдом, коли його покликано за свідка падіння Сілбея. Відтоді я міркував, наскільки часто він мучився, ставши свідком наїздів на міста, яких не в змозі був захистити. Якась частина мене знала, що я сплю над синьою рікою, далеко від тієї пекельної битви, серед високої річкової трави, обвіяний чистим вітром, та це не здавалося важливим. Істотною була нагальна реальність безперервних битв, у яких королівство шести герцогств змагалося з напасниками. Те безіменне мале селище в Бернсі, ймовірно, не мало великого стратегічного значення, але воно впала на моїх очах, ще одна цеглина вибита зі стіни. Коли напасники-пірати опанують узбережжя Бернсу, королівство шести герцогс вже ніколи від них не звільниться, І вони займали те узбережжя, містечко за містечком, хутір за хутором, а тим часом король сидів собі в безпечному Трейтфорді. Реальність нашої боротьби проти червоних кораблів була неминучою і невідкладною, коли я орудував веслом на Раріску. Впродовж кількох останніх місяців, усунутий та ізольований від війни, я дозволив собі забути про людей, які щодня переживали цей конфлікт. Я став майже таким нечулим, як реал. Врешті-решт, я прокинувся. Вечір починав уже красти барви у річки і рівнини. Я не почувався з а все ж прокинувся з полегшенням. Сів, озирнувся довкола. Нічний не повернувся до мене. Я ненадовго потягся до нього. «Брате!» – пізнав він мене, але я відчув, що моє вторгнення його роздратувало. Він дивився, як борюкаються двоє вовчуків, і я втомлено повернувся до власної свідомості. Контраст між нашими двома життями знанацьки став надто різючим, щоб навіть міркувати про нього. Напасники з червоних кораблів перековані. Реголова зрада, навіть мій план убивства регла, раптом зробилися огидними людськими справами, які я накинув Вовкові. Яким правом я дозволяв цій бридоті формувати його життя? Він був там, де йому слід бути. Хоч як це мені не подобалося, проте завдання, яке я собі поставив, було тільки моїм. Я намагався відпустити нічного кого, а все-таки зоставалася вперта іскра надії. Він сказав, що повернеться, якщо так, то це має бути його власним рішенням. Не стану кликати його до себе. Я підвівся і попрямував далі. Сказав собі, що коли він захоче до мене приєднатися, то легко мене дожене. У доланні великих відстаней вовчий клус не має рівних, І я не надто швидко подорожував би з нього. Мені дуже бракувало його нічного бачення. Я дійшов до місця, де берег ріки опускався, перетворюючись на щось не надто краще за болото. Спершу я не міг вирішити, перетинати його чи намагатися обійти, знав, що воно може тягтися милями. Зрештою, надумав триматися як мога ближче до відкритої ріки. Я провів кепську ніч, продираючись крізь очерети, рогіз, спотикаючись об їхні переплетені корені, мої ноги частіше були мокрими, ніж сухими, і мене наполегливо переслідували комарі. Я питав сам себе, який недоумок намагається перетнути незнайоме болота в темряві. Якщо провалився в трясовину та в то так мені й треба. Наді мною були тільки зорі, довкола незмінні стіни рогозу. Праворуч я бачив проблиски широкої темної ріки і йшов проти течії. Світанок застав мене посеред маршу. Маленькі однолисті рослини з висячими коренями обліпили мої штани і взуття. Груди покрилися комариними укусами. На ходу я їв сушене м'ясо. Не було де відпочити, тож я йшов далі. Вирішивши взяти з цього болота хоч щось добре, я набрав корневищ рогозу крізь який пробирався. Було вже пополудні, коли в річки почався з'являтися справжній твердий берег, а я ще годину підганяв себе до руху, тікаючи від мошок і комарів. Тоді змив зеленкуватий слиз зі штанів, взуття і власної шкіри, та провалився в сон. Десь далеко стояв нічну окий. До нього підступала худа самичка, а він не рухався і не демонстрував погрози. Коли вона наблизилася, він опустився на черево, перевернувся на бік, тоді на спину і відкрив горлянку. Вона підступала ще ближче, крок за кроком. Тоді раптом зупинилася, сіла і втупилася в нього. Він легенько заскавчав. Вона відвела вуха назад, вищирилася на всі зуби, тоді відвернулася і відскочила геть. За якийсь час нічну оки підвівся і рушив полювати на логових мишей. Здавався задоволеним. І знову, коли його присутність віддалилася, мене вдруге прикликало до Бернсу. Палало ще одне село. Я прокинувся з неохоченим. Замість йти далі, розвів маленьке вогнище з плавника. Закип'ятив воду в казанку, щоб зварити корневища, тим часом покраїв на шматки частину сушеного м'яса. Потушкував його з крохмалистими корневищами, додав дрібку солі зі свого дорогоцінного запасу і трохи дикої зелені. На жаль, переважав вапнистий смак води. Наповнивши живіт, я витрусив свого зимового плаща, загорнувся в нього для захисту від нічних комах і знову задрімав. Нічноокий та вожак зграї стояли, дивлячись один на одного. Їх розділяла достатня відстань, щоб у цьому не було жодного виклику, але нічноокий тримав хвіст опущеним. Вовчий вожак був вищим і худішим за нічнуокого, мав чорне хутро. Не такий вгодований, покритий шрамами, залишеними йому боями та полюваннями. Поводився самовпевнено нічноокій не ворушився. За якийсь час другий вовк трохи відійшов, задерла по на пучок трави і помочився. Потер передні лапи об траву, тоді пішов не оглядаючись. Нічного сів і так і зостався, наче розмірковував. Наступного ранку я встав і рушив далі. Нічного покинув мене два дні тому. Тільки два дні. Однак мені здавалося, що я вже дуже довго сам. Цікаво, як нічного кисів мірить час нашої розлуки. Не днями і ночами. Він пішов, аби чогось довідатися. А як довідається, його час перебування вдалині від мене добігне кінця. І він повернеться. Але про що ж насправді він хотів довідатися? Як це бути вовком між вовків, членом зграї? Якщо вони його приймуть, то що буде далі? Бігатиме за ними день, тиждень, кілька місяців. Скільки часу мене, перш ніж я зникну йому з пам'яті, загубившись у його нескінченних вчорашніх днях? Чого б йому хотіти повертатися до мене, якщо зграя його прийме? З часом я дозволив собі усвідомити, що моє серце зболіло і зранено так само, наче б це людський приятель проміняв мене на товариство інших. Мені хотілося завити, потягтися до нічного кого, вилити йому свою самотність. Напруживши волю, я цього не зробив. Він не був домашнім псом, якого можна покликати свистом. Він був другом, і якийсь час ми подорожували разом яким правом я міг просити його відмовитися від шансу мати пару, справжню власну зграю, лише для того, щоб бути при мені? Жодного такого права не було. У півдні я втрапив на стежку, що бігла вздовж берега. Пізнього пополудня минув кілька малих селянських обість, на полях переважали дині та збіжжя. Річкова вода надходила на поля через мережу каналів. Криті дерном доми збудовано від берега ріки, мабуть, щоб уникнути повені. На мене гавкали пси, готіли з товстих білих гусей, але я не бачив жодної людини поблизу, щоб привітатися з нею. Стежка розширилася, перетворилася на гостинець, На ньому з'явилися сліди возів. Сонце з чистого синього неба било мені по спині і по голові. Високо вгорі я почув пронизливий крик яструба. Глянув на нього, його крила були розпростерті і нерухомі, наче він перепливав небо. Знову крикнув, склав крила і впав вниз мені назустріч. Мабуть, запримітив якогось малого польового гризуна і пірнув за ним. Я дивився, як він наближається до мене. І лише в останню мить збагнув, що справжнього мета я сам. Коли він розклав крила, я підняв руку, щоб затулити обличчя. Відчув потік повітря, коли він уповільнював політ, як на птаха такого розміру він досить легко сів на моє підняти передпліччя. Його кіхті болісно вп'ялися мені в тіло. Першою моєю думкою було те, що це навчений, але здичавілий птах, який побачив мене і чогось вирішив повернутися до людей. Смуга шкіри, що звисала з однієї з його лап, могла бути залишком пут. Він, кліпаючи, сидів у мене на передпліччі. Чудовий птах, хоч куди глянь. Я відвів руку, на якій він сидів подалі, щоб краще роздивитися. Шкіряна смуга на його лапі притримувала маленький сувій пергаменту. «Можна подивитися?» – голос спитав я. Він повернув голову на мій голос і глянув на мене блискучим оком. Це був Іній. Стара кров. Я не міг вивідати в нього нічого іншого, але цього вистачило. В Оленичому замку я так і не навчився добре вправлятися з птахами. Нарешті Баріч наказав мені дати їм спокій, бо моя присутність їх непокоїла. Втім, я обережно потягся до його палюче яскравого розуму. Він здавався спокійним. Мені вдалося витягти маленький сувій, Птах ворухнувся на моєму передпліччі, вибиваючи кігтів свіжу плоть. Тоді, без попередження, здійняв крила і стрімко рвонувся вгору. Піднявся спіраллю, сильно б'ючи крилами, щоб набрати висоти. Знову скрикнув своє високе кій-кі та рухом щез з неба. На пам'ять про нього у мене зостався кривавий слід у місці, де кіхті впивалися в тіло, та дзвін у усі відбиття його крил. Я глянув на своє проколане передпліччя. Тоді цікавість змусила мене зазирнути в сувій. Звістки розносили голуби, а не яструби. Письмо було старосвітським, дрібним, тонким і плутаним, як повитина. Блиск сонця ще утруднював читання, я сів край дороги і притійнив сувій рукою, щоб придивитися. Перші слова змусили моє серце завмерти. «Стара кров вітає стару кров». Решту було тяжче розібрати. Сувій був подертий, орфографія химерна, слів як мого менше. Пересторога походила від голі, хоча я писав, здається, Рольф. Король Регал палює тепер на стару кров. Пійменем обіцяє гроші, якщо вони допоможуть у пошуках пари з вовка і людини. Вони підозрюють, що королю потрібен я і нічнооки. Тим, хто відмовляється, Регал погрожує смертю. Далі ще щось, наче вони передали мої прикмети іншим зі старої крові та просили допомогти, чим зуміють. Решта совою була надто пошарпана, аби її прочитати. Я сховав сувій за пояс. Здавалося, що ясний довколишній день миттю оточила темрява. Отже, Вілл доповів Реглові, що я й досі живий. Регал настільки мене боявся, що пустив усі засоби в рух. Може і добре, що ми з нічного оком на якийсь час розлучилися. Як посутеніло, я піднявся на високий пагорб на березі річки. Переді мною, втиснувшись у закрут ріки, світили якісь не надто численні вогні. Мабуть, чергове торгове селище чи поромна переправа, що дає змогу хліборобам і чередникам легко перетнути річку. Я дивився на ці вогники, ідучи їм на зустріч. Попереду гаряча їжа, люди і притулок на ніч. Якби я хотів, то міг би зупинитися і перекинутися словом з тамтешним людям. Усе ще мав кілька монет, які міг називати власними. Позаду мене не було жодного вовка, який міг би викликати питання. Нічну окей не ховався б на дворі, сподіваючись, що жоден пес його не занюхає. Я не мав ким клопотатися, крім себе самого. Що ж, може я так і зроблю. Може зупинюся, вип'ю чарчину і трохи порозмовляю. Може довідаюсь, як далеко звідси до Трейдфорда. Послухаю пліток, що там діється. Настав час складати справжній план, як учинити з регалом. Настав час покладатися лише на себе.